Та Данило жодного разу не називав себе королем. І всім наказав, щоб не вживали цього слова. «Я, руський князь», – говорив він, – «без пап римських живі жити буду». І руські люди потреби не мають уклонятися тим папам. А що королем папа назвав, нехай у Римі побавляться. Погоджуючись на коронування, Данило мав інше на думці – «здобути військових спільників на Заході». Щоб стати гуртом проти татар Та нічого з тих сподівань не вийшло Папа і не думав допомагати Промайнуло Дорогичинське коронування І забулося те непотрібне слово «король» Лише в грамотах до папи підписувався цим титулом Данило Вдома на Русі всі звали його «князем» Правда, спочатку, як тільки довідались про коронування, прикро було Данилові, бо не раз йому відверто в очі кидали образливі слова. Докоряли й бояри, й прості люди. Сивоголовий дідусь смерд в веселищі під Володимиром, забачивши Данила під час словів, уклонився й суворо промовив: Ти можеш покарати мене, князю, та я хочу сказати тобі правду. «Говорив наш боярин, що ти продався латинцям, і вінець чужинський на голову взяв. Кажуть, що королем назвався. Не було ще такого на вузькій землі. Що ж воно є? Продав ти нас!» «Продав!» Вже злютився Данила. Вже хотів гукнути дружинникам, щоб забрали з смерда до ями. Та схаменувся. Дід стояв проти нього, Безбоязні дивився у вічі і чекав відповіді. А він хотів схопити цю беззбройну сміливу людину. Данило сіпнув заповіт, кінь свічкою став на задніх ногах. Смерть помітив сердиться, князь, нічого не хоче відповісти. Похитав головою і повернув із стежки до лісу. «Зачекай!» – гаркнув Данило, стримуючи гарячого коня. «Зачекай!» «Не продався я, і не буду перед латинцями шию гнути!» Діда вернувся здивований. Зрадіво рвонувся до Данила, але побачивши, що він помчав геть, розмашисто три рази вклонився аж до самої землі і пішов у ліс твердою ходою, прямий, стрункий. Правду відповів Данило смердові. Та все ж дідові слова – чи міг він, Данило, все розповісти людям? Не королівська корона потрібна йому, і не продавав він папі землі Руської, а гадав розумом і словом своїм, як мечем, захистити рідну землю. Не плазував Данило перед папою навіть тоді, коли життя вимагало просити допомоги в боротьбі проти татар і тоді Данило обережно готував ґрунт до переговорів з папою. Не він Данило, а папа через три роки після невдалого приїзду плану Карпіні знову звернувся до Данила з буллою про дружбу. Папа замислив прихилити до католицизму Галичину і Волинь, підкорити їх своїй владі. Але Данило розгадав усі ці таємні підступні папські ходи, і хоча прийняв корону, та ні на крок не поступився руською землею і руськими людьми. Данило мав на думці, якщо оголосить Папа Христовий похід проти татар, то це буде великою поміччі руським. Та іще деякі справи поліпшились. Погоджуючись на угоду з Данилом, Папа тим самим визнавав безпідставність зазіханню горських баронів на руські землі. Та ще забороняв папа, хоч це й було сказано про людські очі, німецьким рицарем христиновцям поселятися без дозволу Данила і Василька на Галицько-Волинських землях. Слово стало для Данила гострим мечем. Взносинах з папою, у цих словесних битвах і сутичках, Данило не був переможений. Його далекоглядність допомагала розкрити справжні наміри папи. Данило розумів дії Олександра Невського щодо татар та папи. З добре усвідомлював, яку неоціненну поміч подає їм Олександр. Адже папа римський, посилаючи план Карпіні до татаро монголів Хотів класти союз з татарськими ханами, щоб із Сходу і Заходу стиснути руських і підкорити Русь папство. Не здійснилися ці задуми, не вийшов у папи союз з татарами, і в цьому багато зробив Олександр Невський, який зумів і тут відбити напад папи. Своїми поїздками в Орду, своїм влучним словом, Олександр завдавав поразки папським підступам в орді. Так знову велику поміч подав Олександр Данилові. Важкими кроками сходить Данило на вежу. Ноги не несуть. Чим вище піднімається, тим більше стискає за горло задуха. Він спирається рукою на стіну. Важнілий тіло ледве рухається по сходах. Теодосій підтримує його відстаєні на крок. Останнім часом Данило відпускав його від себе. Гострий меч у Теодосі, та такий же гострий у нього розум. Звичайний смерд, що побував із закупом, став наближеним князя. За сміливість і хоробрість, за розум поважав його Данила. Інший боярин менше користі давав, ніж цей смерд. Світлою головою Ступивши на піддашок Високої вежі Данило сперся руками На огорожу І внизу прокидався від нічного сну Холм-город Що його найбільше З усіх городів любив Данило Бо город цей був Витвором його рук Глянув навкруги ще рано Тільки сонце зійшло